3 No, Arratxe alde hon ongi etorri Palmondo Irratiko lehen saio ofizialea. Eskerrik asko entzute eta batez ere eskerrik asko aurreko programan emandako babes guztiagatik. Ta gogoratu programa stream.maritzusarea.eus bipuntu zortzi mila diagonala Palmondo Irratia linkean entzun dezakezuela. horsoa interesgarriak e, landuko ditugu herriko presoen berriak, kartzeletako egoera, euskalbiko bikoizketaren egoera baitare, ere, tximua irratiari elkarrezketa eta bar. Baina hau den landu baino lehen, e, makakok e, gure programaren izenaren jatorria azalduko hugu. Palmondoa. Palmondo izena jarri genion irratsaiuai. Alde batetik irrationen aurrekari izan zan tximua irratiai erreferentzia daitezion izenbat bat bilatzen urlako. Eta bestalde, okendo plaza zaharran elementu simbolikuare izan badalago nolabait. Denoakigu asarteko udaletxe honek edo elkargune elkar mugimendu sozial, edurokorren bere interesetatik ateatzen dan edo zerren kontra eukidun jarrera. Debekatu, suntxitu, desagertu arazi. Eta beste inbat gauzen arten, okendoko plaza zarra, ostatu, frontoia, eta horien arten, balmondoare bai, bota eta udaletxe zoragarrio isaintzun. Eta baten espazioen eraikuntzak, beak ere eragiteo harreman sozialetan, espazioak erabiltzeko eta baita ulertzeko moduan. Eta okendoko plaza goxogura, erabatek aldatziak ere eragintzun. Desagertu arazizun, baina memoria kolektibotik ezta desagertu, eta horregatik ere berreskuratu nahi izan dugu. Baina bestalde, kontitplegea eta mai jarri nahi na duu, baitare palmmonduek atzian dakaten historia arrazista. Eugo Amerika Honakoek ekarri zituzten handik palmondoak. Askotan, ana beraztu izanan errepresentatzaile eta erakusle izan di. Eta horren atzian, <coughs> Amerikaren kolonizazioa eta Europak ezritako jazarpena dago. Historian Pia baten adierazle ere badia. Eta hortan, Euskaldok ere ez gehatzen gehatzen eta bagakau gure bizkarrian historia imperialista horren zati bat ere. Beraz, simboloa rasista ere bada palmondoa. Alara esan bezala gure erreferentzialtasuna herri hontan zuntxitutako espazioen simbolo batekin lotua dago, erresistentzia moduan nola Baina ezin zinde guaztu, ez dazkutatu ere, simbolo horren historia rasista. Eta bide batez, balio dezala, gure txuritasunan erosotasunai pixkan molestatzeko baitare. Bueno, eta gure programaren izenan esan eia den argi utzita geho, as gaite zen! eta bueno, da kigu basuetako asko konfinamendua dela eta, asko aspertz etxean, etean, zer egin jakin gabe? Meñala 6 zeorratik astero, liburuak, dokumentalak, filmak eta abar gomendatuko izkizuegu. Ta gaurkoan ba Ieskorrek emaingo du bere gomendioa. Moduan hitzetan naiz aurgarri. Eta ezin dut hori ekiden. Ez naiz arez aurgarriagoa izanen, isintasun armak nire etxaien eskuetan utzez. Gabonen zule. Geure etxeetan atera izaini jarraitzen dugun honetan. Lagun artean, ala familiarekin, hausnarketa kritiko eta feminista bat sortzeko proposamena leuzatu nahi dizuegu gaurkoan. Maier irigoien ulaiar, Isabel Saez Perez eta Ikerroiz Elorriagak zuzendutako proiektua dugu zauriak. Ero menak, gaizki egonak eta osasun mentalaren eredu hegemonikoa ezbaian jartza helburu duen dokumentala. Sufrimendu sikosoziala eta genero bizipenak ustartzen du lan honek, narratiba ilustrazioa eta poesia erabiliz. Eta horretarako 9 emakumeren errealitateak hartzen ditu oinarri. Azken batean, honek psikopatologizazio prozesuen eta sexu-genero sistemaren arteko loturez dauz nartzera bultzatu nahi gaitu. Geura iruditegiak, praktikak eta ondoezak kudeatzeko tresnen inguruan pentsatu eta sentitzeko. Izan ere, haien ustez izendatzen ez dena ez da ikusten, eta ikusten ez dena ez da existitzen. Zaur garritasuna, zaintzak, gaizki egonak, kolektiboa, bazterrak, generoa. Zer da eromena? Zaur erdigunean jarri, erresistenzial urralde gixea ulertu, eta osasunaren inguruko beste leku batzuetatik eraiki izateko proposamena da onakoa. Beraz, gombitaria utxina iba dibidiozue, orain artean dakigunez, bimeo.comen izango duzue ikusgai zauriak dokumentala un guiszá bueno ha herriko presoen berriak eta karzeleetako egora buruzt hitzingo dugu. Arratzaaleon lehennik eta behin entzule guztieri, bizi dugun egoera honetan hitza eman nahi izan diegu gure herriko diren hiru Euskal presoo politiko ere. Batetik kordo itzei, batikan hitzagingo digu jabi gaiagak zort ziren dagoi kilometrtara ukaguartetik eta bestetik aitzolliri ondo eta Ibon Fernandez, Eh, lanemenzannen Berrannda berroge hamar kilometrotara. Jakin Espainian ja da duela lago haste geratu direla visitarik gabe eta beraz eh, soilik telefonoz dute harremana senide eta launekin eta Frantzian berriz dagoeneko hiru haste dira. Onenbe ez jabiri jabi entzuteko aukera izango dugu audio va, graba tu Alizan, diógueta. Aurrera audio va. Javi. ¿Pasa Pues aquí estamos, mejor dicho. ¿Qué tal tú? Eh, pues bien, aquí andamos. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo lleváis? Pues bueno, estaba mirando, joder, la la, la... la cabina que nos han cambiado, el, el rollo electrónico. Están saliendo unas letras ahí. Oye, que tengo unas preguntas para hacerte, para conté, para mandárselas a Aritz. Porque el, han montado una radio libre en, en, en Las Arte sí. Y eh, el miércoles hacen un... ¿Hay cómo se dice en castellano? Un sallo, un... Bueno, pues un programa sobre sí, vosotros sí. Sí. Y eso pues te las hago, te las tiro, ¿vale? Que luego vale. se las tengo que mandar eh, <ríe> o sea, A ti te mantienen en aislamiento todavía, ¿verdad? Sí, aquí estoy, sí, sí. Eh, ¿Eran cuántas horas de chavolo Eh, son solo cuatro horas de patio. Cuatro horas de patio. ¿Y cómo tenéis el patio? ¿Mañana y tarde? o No, no no, no, no, una vez al día. Una vez al día. Sí. ¿Y tenéis, eh, os sabéis de antemano cuando salís, a la mañana o a la tarde? O es ah, cuando... Sí, sí, sí, lo sí, no, tenemos fijo. A la tarde, a ver si me acuerdo, que no solo salís, es lo que dará a leer y rollos de estos. ¿eh? Uh -huh. eh, es el jueves y, y, y el sábado. El jueves, vale. Poder, poder ¿Sí poder se es, es, ...es por la tarde, sí... Ajá. ...y lo demás por las mañanas... Sí, ...eso es, por las mañanas... ...y oye, y ¿tenéis algún otro espacio aparte del chabolo donde estar o así? ...sí, el martes tenemos... ...lo que ya imagináis, una sala ahí... Eh, ...con unas barras... Eh, ...encastradas en el... ...¿cómo se dice?... Ah, sí, vamos, eh, no. la, ...en la pared, sí, pero es una sala, encima, con una o sea, mesa... ...¿y sueles hacer uso de él? <risa> ...no... <risa> <risa> ...bueno, cuando, cuando había bici, sí... ...sí, sí... Uh -huh. Pero suelo salir, eh, suelo, suelo salir, eh, con los compañeros ahí. O sea que el tema del confinamiento a ti en tu vida diaria no te ha, te ha influido. Sí, no, o... En absoluto, quitando, en absoluto. Quitando, las quitando las visitas no nos uh -huh. afecta en nada. Nos echas de menos, eh, nos echas de menos por la visita, pero, no, no, pero no. bueno, pero ten en cuenta que muchas veces por Borroca también hemos estado hasta un mes sin visitas, ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Hay, hay rocacheos broca... y cuantos rollos de eso. Es ¿no? Es no, no, si sí, me acuerdo, ya me acuerdo. Por, por, el... por, por, por, por eso te digo, o sea, no, que no, no. que para nosotros es relativa relativamente, bueno, relativamente es, es soportable, bueno, echar las visitas. Lo que más nos preocupa es vosotros, la gente de fuera, la viejilla, el padre de... De, ...de Iñaki... Eh, eh, ...en fin, uh -huh. que claro, los ya tiene una edad ya... ...bueno, pero nosotros eh... tenemos ya una edad como es normal... Uh -huh. a mi Gemma sí. me, me manda fotos de José... ...de laita hita de Iñaki y está... ...que se sale el señor... ...es un campeón... Sale, ...pero si no hace mal, que es un cabrón... ...se salta al confinamiento, que no veas... ...es un campeón, es un campeón... Que ...es un campeón, pero... Tiene, está... ...tienen 80 años y llevan desobedeciendo toda la vida... ...como puede de ahora... ...sí, pero, pero que ahora está su hermana... ...está la de Adel y está allí... Uh -huh. Y está con mascarilla en casa. dice, pero que no te voy a contagiar. Y dice, pero ahí también es para que no a ti, a ver si te entera. Sí, mamá, es, es súper el José. Oye, y... ¿Tú has tomado alguna medida personal así para protegerte o...? Hombre, sí, lavarlo eh. mucho, la la la la mucho más las manos y el rollo de eso, pero claro, eh, por ejemplo, eh, ahora ya firmo todo con mi boli, antes, antes cogías el boli de funcional y firmabas ah. y todo eso, uh -huh. pero antes digo, no ha cambiado, claro, sí, por ejemplo, ahora, cuando vaya del teléfono va por lavarme la mano, y eso que ha estado Iñaki antes, ¿no? Y, ya, eh, ya. Bueno, o sea, siempre uh -huh. lo limpiamos antes, y, y, uh -huh. y, pero es donde siempre lo hemos hecho, o sea, por ejemplo, el teléfono y cosas de esas, ¿no? Ya, ya, ya. Ten en cuenta que aquí la tuberculosis y la hepatitis circula, no veas cómo, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, sí, no, ya uh -huh. tengo... Oye, comento. y otra cosa, ¿ves a compañeros? Sí, ah, eh, pues sabemos eh, cinco, bueno, ahora... A Duna no está, lo los cinco juntos. Ah, vale, vale, o sea, sí, que sí. la verdad, lo que me estás contando, tú dices igual. Exactamente bueno. igual, quitando las visitas, exactamente no. igual. Y Por... que nos la vamos mal a manos. Ya, porque la dirección ha tomado alguna medida o así, me, es, es excepcional. Con nosotros no, no. Eh, los, los módulo ya sabemos que sí pero con nosotros no por ejemplo los funcionarios man, eh, respetan las medidas la distancia y todo eso eh, No, no. Es posible o sea. vienen, vienen, vienen con mascarillas este tú una guardiada de ju vienen vienen con, con mascarillas pero uh -huh. pero es que a ver, es, es que es imposible pero tú, tú, no, no, no, no cache a dos veces al día e, y tú cuando entras el pasillo no viene dos metros te poner dos personas una frente de otra Uh -huh. Imposible, si tiene que dar a firmar No hay, te la da entre los barrotes No hay una mesita para que apoye ahí Se aleje de un metro y firme, ¿me entiendes? Sí, ya, ya, ya, ya, ya Por ejemplo, mira, hoy, hoy como eso los sí que Solo hay una guardia que viene sin mascarilla uh -huh. eh, eh, Hoy con mascarilla y todo Pues eh, a, a, nos han cachado por detrás Nada más, nos han hecho, no, no, no No falta que se dé la vuelta Ah, mira, por lo menos, ¿no? Sí, hay algunas guardias que si sí lo, sí lo respetan y otras uh -huh. que sí, eh, que están a un metro y nada más si te acercan eso, si te tienen que dar algo a firmar, pero están a un metro, uh -huh. si hay... hay otros que no, que, que, que lo hacen normal, uh -huh. lo hacen normal. Ya. Y ahora ahora dijeron que os iban a dar más llamadas. ¿De cuántas llamadas estamos hablando? 4 más, 4 ¿no? más, sí. 12 eh? llamadas tendremos. Te que llevo la cuenta? <ríe> <ríe> no creo, si no, si no, pero saben ¿no? la cuenta que yo paso a menudo. Eso sí, pero por eso porque si no tengo más llamadas. Y si no sé si bien sí. qué día vivo, tengo que andar mirando el calendario cuatro veces al día para saber qué día es. Sí, sí, sí, te, uh -huh. tendremos más llamadas, ¿eh? uh -huh. Oye, que también por aquí fuera se habla se hablaba de que os iban a proporcionar smartphones o móviles. Sí, bueno, eso eso empezaba en Cataluña, se circula el rumor por aquí y tal, le preguntamos a la abogada y de eso nada. Eh, espera, pero sí que hay novedades al respecto desde hace, de, de, eh, de hace poco, Para, eh, porque también lo dijo el, el Instituto Penitenciario en una charla en la tele, Ajá. pero muy, muy así, muy... sí, lo estamos estudiando, ¿no? Y, oh, ya. y parece que alguna cárcel, pero eso no, no lo digas porque hasta asegurar, bueno ya vendrán cara estos días Eh, parece que en Cáceres, eh, en Cáceres en concreto sí, pero a ver a nivel de prueba ¿eh? Ya, eh, ya, ya. Eh, algunos les han dado pero ten en cuenta que a nosotros no nos sí, van a dar claro, eso es evidente, claro porque sois los más peligrosos del mundo mundial y nos tienen que intervenir todo y, uh -huh. y, y todo lo que quiera, es como las llamadas todos claro. los demás tienen 15 llamadas nosotros tenemos 12 nada más claro. uh -huh. o a sea, nosotros en cataluña sí que han puesto Ajá. y eso entonces pues el rumor es que le van a hacer y desde luego sí si claro como nosotros pre prevemos hablando entre nosotros que hasta junio eh, no vamos a tener visitas y Eh, pues imagino que se pondrá en marcha alguna videoconferencia, pero im imaginación es así, sí, no, charla no... de patio, pero bueno... Pero no, ya... Yo creo que no, cre no me imagino que no quiero, no querrán que rulen vídeos vuestros por Facebook, por ejemplo. Claro, ¿no? exactamente, porque a ti te ponen una videoconferencia y yo sí que lo pueden controlar, pero que el que recibe luego puede hacer lo que Un quiere claro, Yo estoy de... mi ordenador y lo puedo grabar todo. Esa exactamente, sí, por eso es una cosa que nos decimos, pondrán a los demás menos a nosotros, uh -huh. pues ya está. Bueno, tú de momento, pues, eh, estate guapo por lo que pueda pasar. Sí, ya sí, ves. Sí, sí, no me he cortado el pelo, que me tenía que haber cortado el pelo y la barba con la maquinilla el jueves. O bueno, sea, pues ya sabes que en la tele no hacen más que decir que hay que mantenerse aseados y sí, todo lo sí. Pero eso, Miquel, para lo que os ha cambiado la vida, es que a nosotros no nos ha cambiado nada. Ya, ya, ya. Claro. No. Oye, Mira, sabes lo que ahora estamos comentando, que es que no vemos, no vemos aviones. Que no veis a... Aviones, ah, ¿es? aviones, es verdad, claro. Claro, es que... Ah, eh, eh, eh, sí, sí, sí, eso lo no va a pasar como anécdota. Y espera que te llamo otra vez, que me queda una más llamada. Perfecto. Eh, Venga, está. ¿Miquel? Hola. No, pues, pues eso, mira, ya, como se ha eh, explicado mil veces, el patio es como una piscina vacía, solo que los muros tienen 6 metros de alto. Aquí se na, hablamos de altitudes y y siempre alto, o sea, que lo único que vemos es el cielo. Parece uh -huh. una crisis cielo. Pero muchas veces tenemos costumbre de mirar y ver los aviones porque nos reímos por pues, muchas muchas veces para ver si simplemente si en las capas altas allá hay, hay humedad o no. O sea, si se que sacan estelas, solamente brillan, ¿no? sí. y, y muchas veces pues con eso con, con las corrientes de aire que hay a, a esas alturas que vuelan Pues van haciendo como es, ¿eh? Si nos descojonamos, mira, allá el piloto borracho, ¿verdad? ¿no? <risa> Pero eh, es aquel normal, o, o dos sí, que sí, se sí. cruzando, digo, mira, mira, a ver quién gana, ya van haciendo carreras. <risa> tonterías ¿sí? una porque es lo único que vemos, es lo único que ya, vemos. Ya, ya. Y ahora, desde que de esto confinamiento, en todo esto, nada más hemos visto uno. Y, sí, miramos, que... y miramos regularmente, ¿eh? Y seguro que militar, vamos. A, bueno, a esas alturas ni se, ni se uh -huh. sabe, ¿no? Pero, pero es lo único que nos ha cambiado que, vemos, que no vemos aviones <risas> Oye, ¿y qué les digo a tus amigos de las hortas? Un saludo especial, ¿quieres darles? Mira, pues, un abrazo y, y es que te diga y que, y que por lo menos hagan poteo ¿Cómo se dice? Virtual. Virtual, Virtual, eso Poteo que, telemático que, que, uh -huh. que la pequeña Jai estaba probando si tienes un pincho porque iban a hacer Boteo virtual, vamos, ya, ya. como Ay, amigo tuyo que he sido los pinchos, igual, sí. igual, igual vamos, o sea, aquí no. también estamos, que me parece que para este jueves tenemos concurso, sí. oye, te paso con la viejilla que tiene cosillas ahí bonitas vale, que vale, contarte, vale, vale, vale, a ver hijo, ¿qué tal? Pues bueno, pues como siempre, a partir no ha cambiado nada. Por por pues aquí ya va ba, a ba, ba, que estoy aquí confinada, eh. Un mes, un mes habían llegado y así ya va a ser, estamos ahí. Mira, te cuento. Beroa entzun diogu Jaberi, Kordobatik, beraneiak egin dion audioan, esanguratsua guk gaur egun jasaten dugun egoera Jabiren kasuan, hogeita bat urtez nola ari den pairatzen egora askoz ere jasan gaitzagoan. Eh, hemen ere bidali nahi diegu apru... agur bero bat bidaltzeko, helaratzeko euskal preso politikoen senide guztiari. Haiek ere egoera honetan bestetan ere, baina hauetan e, zeresanik ez e, kezkak eta larriagoak e, bizitzen dituzelako, besarkadarik beroenak eh, irrati. Eta besteri gabe makakori ematen diotitza, arek emango digu Frantzian ditugun Aitzol eta Ibonen eh, berri. Bai. Ba, lan emezan dik eh, larazte zigutenez, eh, hango egunerokotasuna normal txamar dago, patioa eta kirol zela iratea daitezke eh, Aktibitate bisita eta lana erabat geldiri dago. Geo telefono deietako dirupizkia sartu dira estatuak, baino hasierako espetxetako estiluak giroa baretun nahian hartutako neurria izan zara esatez egun ere. Ekidoan artian egoteko aukera izaten jarraiz Eta behai edakitela e, ez dumeen dago koronavirus e, kasuik bertan. Gero espetxeak ez di egin olako proposamenikin, bideokonferentzia zegoetxekoekin harremanak errazteko. Baitare baita ere esante ziguten funtzionarioak hasiera nainolako neurri gabe ibiliziala eta duela aste betetik dabiltzala maskara jarrita eta hainbat gauza erosteko auquera murriztenai dala pizkan gare bai gero baita ere aipatzen ziguten eh beaien ardian badaudela hain handiko kideak eta osasun arazo larria dituztenak tartean ibon eta daspetzeko medikua gehiun hartu dakan bezala kidea kideguentza tariskoa handigoa da eta honezkero ja lau, lauazte bisitari gabe damak izkitela, gertu guekiko izan gabe beraz, eta egunak ere monotua, monotua onagoak bihurtu <laughs> zaizkiela, berez ja hala baldin baia. <coughs> eta hori xordun hango egoera, baina aurrekoan telefonoza eginala irakurketa bat intzegun kartela urte luzei buruz, hemen erratian jarri listatego, eta horren grabazioare jarriko izau. Vale. Bueno, Kaixo, e, entzuleok. Eh, lanemengo, lanem ezango espetietik eta nere partetik ematen digu zuen aukera hori aprobetzatuta nahikoenuke eitzegin kartzelaldi luzez. Etxeetan hici bizi berri dezuten egun hauetan. Zan ere hemen deguta gurekin Xistorr Aranburu zenpertarra unezkero 30 urte bete dituna kartzelan. Hain zuzen, milagatzerun da laro eta amarreko apirilaren sortzian, Baipa Roskal Herria murututako sarekada undi batean, herritarugari atxilotu zituen poliziak. Hoien artean, Jonke Paparot, Xistorraran buru eta Jakesnal. Eta egun batzu batzulenago, Espainiako poliziak atxilotu zuen, naiparot. Urte hartan, milagatzerun da laro adibidez, José Antonio Ardanza zan, EAEko lendakaria, Felipe González, zan Espainiako presidentea, ahurien eakon paktua ba, martxan zegon, Bartzelonako Olimpiar Jokoak orain ere ospatu gabe zeuden, Berlingo arrezia erori berria zen, eta Sovietar ere oraindik bizi zegon egon, eta Nelson Mandela urte hartan atera zen espetxetik hogeita zazpi urte betetan. Hogeita zazpi urte preso eta mundu mailako referente diurtu zen. Ba, sistorra aramburu jonkepa eta unai parot jakez ez nalek, Tabaita baita hito, antzion troitinok ere, ba haramatzete urtetik gora espetxean. Xanti arrozpide gure herrikideak ogoita maika urte bete zituen. Eta gatzaz ornotzarrak ere, ia ogoita maika. Eta gaur egun eta ama bost, euskal preso politikok dagoeneko ogei urtetik gora bete dituzte espetxean. Eta hoien artean daukagu gure herrikidea dan jabi galiaga. Ogeita bi urte bete ditura. da. Ba, ogeita urte espetxean. Hamaika mila berrunda laro ogeita gora. Hor kalian, konfinamenduan lau ezte betetzear dauzkazuen egoera ontan. Ba, pentsia, ez? Zerdan? Silistor sartu zuten ogeita mar urtez euskala. Gaur egun dauzka, irur ogeita zei. Eta itona ere bada. Ogeita mar urteetan pasatu ditu, ba, denetariko egoerak. 6 urtez eguntzen isolamendu osoan ak ez beste inor ikusi gabe, hippoilak, zigorziegatako epealdi luzeak, espetzia berez bada patogenoa, itxialdi bat dan bezela, espetzia are gehiago. Desgaste oso handi suposatzen du, egun guztiak dira berdintsuak, espazio murriztuak, askotan bista ere oso mugatua da, Leku askotan espain batez ere zure bizitzen mugatzen da metro gutxi batzutara. Txaboloa, amaboz bidea ramarreko konpatio bat eta bien artean dagoen metro gutxiko pasilio bat hori dana Espainiago solamenduko moduloetan eta kideek urteak eman dituzte gora kartzela urteak ematen du banal egiten direla garaian amarr urte kartzelan ja ikeragarria zen gaur egun ogeita eta ematen du ez dara ezer gertatzen eta kartzelak alfombral spin ezkutatzen dira eta ez dago arazorik beraz arazorik ez dago soluziorik ere ez dute beharrantza Eta izan ere, ze bilatzen da, ez? Presoak espetxean hiltzea, presota bere ingurukoi sufriadaztea, presoak espetxean gaixotzea eta irterari gabe uztea, zenideak errepidetan hiltzea, zertara dezake, honek denak gizartea, ez? Jendartea. Desesperazio batea, jendartea xolagoabe batera, gartazkek ino ez ez dutela konponbideri goitzera, ze herri arigera eraikitzen. Estatuek argiago, txantaia elementu gisa erabiltzen gaituztela. Txantaia Euskal Herria beti-beti-beti zigor eta represioaren behatxupean mantentzego. Burujabetzaren biderik egin eztezan. Zerretik itxitasun hori bestela. Zegorrotu eta mendeku ere bai, hori bai. Baina hori ez da beraien legea lege dian esistitzen. Eta erakundea desagerturik, jada, aitona den norbait, ogoi tamar urte espetxian bete dituna, eta oraindik ere baldintzako peko askatasuna ere ukatzen zaiona. Nondago zigorraren muga. Bentsia zazu, eh? Frankismo peko miliabetzen dut da juro gaita kode penala gaur egun aplikatu gara elitz, aspaldi aspaldile goke kalean. Eta sistor bestela beste ekide asko. Eta noski, konparatzen badegu ez? non daude, Enrique Rodriguez Galindo, Barrio Nuevo, Rafael Bera, eta beste galoso guztiak. Espetxean ez? Eta non daude guztion dirua milioika lapurtu duten politikari da enpresari ustelak. Edo HTA eta bestelako azpiegitura gutxalei miliaka milioi bideratu eta ospitaleak prekarietate egoeran utzi dituzten hoiek. Ba, espetxean inorgutzi. Ba hoxe, entzuleok hor uste dizkiztu Eta orain bizitzen ari zarete egoera egoeran, zenbaitzuk benetan egoera latzak bizitzen ariko zaretela jakitu. Eta muturreko egoera masibo honetatik aterata, herri saretua la informatu eta burujabe bateako bidea aurratuko degunaren txaropenez, presori gabeko herribi bizi bat. Kugalion intzuleo los no son drones un saludo dijo recién y que me ponen micro en las estaciones están asustados con las elecciones se saben las letras de mis canciones este par de secretas me tienen grabas todas las funciones vale bueno con eh, llevar has hecho a E, hori zen, ba, eskerik asko baitzolte egon behien e, aportazio batik. Bide bat ez zaipatu negein nun, iragile ezberdinak bai egoalden eta bai parralden ere e, bi gobernuai eskaera indietela bai enpresuak askartzeko askatzeko eta tartian zazkibon nare bai. Eta bona huesan da, animatzez aituzte uentzule hoi e, behai idaztea eta etxerat puntu eusorri alden aurkia itezke kartzeletako elbideak. Eta ba, momentu txoa baten kartzeletako egoera orokorra. E, buetos se me dio hasta donde va Y ya me hago la tonta pero no tengo un pelo solo es un huevo tan condenado en mi mano alimentando mi cuerpo están esperando que caiga que tengan algo descubierto ya mal hora pasarse al enemigo quieren salvarme no saben cómo no sé lo que están buscando pero la han encontrado estaba cifra que se lo llevaron y no lo entendía hay que ser policía hay que Demasiak polizia Dio dela lio kon 4 hakeri, 3 kolek Aipatu deu eh, Ariztatabillo jabi bon eta itzolen egorazain da momentu hau betan Jabi debate ez du esarka ondi bat ere bialtzei egu iruei, balgondoi ratitik Baina nahiko nuka aipatu baitar ez tegauta gertatu dian orokorren karteletan Koronavirusaren aitzakiz sortuan salbospoen egoradontan Kartelak izan dialako alde batetik ondorioak jasa, baina bat eze resistenzia hondinak sortu lekuk. Lehenengo momentutik hasi izan mobida kartela askot askotan, e, bai betiko kartzela ulerzi egitu noietan, baina baita zidetan ere, e, alai emigrantiak, emigrantzaiak, emigrantzaiak, emigrantzaiak arri sartituen kartelak dianak. Eguera hontan, lehenengo neurritako bat izan zan bizitak debekatzia, horre kartzenan suposatzen egin. Eta efet, leku bat baino gehiotan, adideaz, granadan eta murtzean, e, bisitak aurrez eta bisatu garen moztu ziala salatu zuten, bisitari batzu. E, baten bertan nukatu zieten, da beste e, guardia zibilakarretera moztu eta horre izan ziaten. Baina, urtaz aparte, protestetan gehien entzundian dian e, salak eta izan da azken azkenean, birusaz arrezaketen makarrak, bisitak moztuta geho, e, ez dituztela dela segurtasune horri betetzen eta bestalde kartzeletan orokorren dagoen osasun sistema megargarria ez. E, aipatzeko da, italiako estatuko kasua, lehenengoa izan zenan hauek haueke zartzen eta lehenengoa debai kartzeletan egoera alertzen. Eta ahi akartela guztitan ez tiluke honda, ama bi preso iltzean. Virusak e, jendia iziltzeko prebentzioen aurri, ama bi preso iltztuztela, legila. Zepintxa emategu eman berkolu kebintzat. Baino Espainiaren estatuko carteletan zentratu goea gaurkoan eta larunbateak utziko deu Frantzia rastatuko egoera e, horre lehenengo egunetatik hasizia mobiak, eta zalla izango denaik aipatzea asko luzatu gabe beraz e, laburpentxo badingo zuet baina hasi aurretik ere san e, informazio gehiena konfinamendua lehenengo 2 3 astekoak diala e, azken astekoan etzaigulako oso asko igritzi kanpoa beraz e, hainbat gose greba Izan dia, priantze neun bat presok eh, asizuten gozegere bat martxoak amazaztian, ja. Eh, Handik egun batzuta parte hartzen aizian ogei bat dure zituzten, baina bat rasen ere, artrononako makumen kartelan, eh, asizuten gozegere bat amazeian, eta, eta bertan ustez, kanpoa informazio bat hartzen aiz, zutenak edo, izolamendu bat bat zituzten. Aipat dure bai, nahizta konfinamentu baneon, talde txobat eh, konzentrazio txobatitea juntzala, bertan, eh, azta. Azte ontan, aprilia 6an ustez. Elkartasuna e, Gero baitaren, Malagan preso bate goze greba ziztu, martxoako bita iruan. Baina, funtzionarekin bastante moguia izan zitun, para izan gantzizkioten eta bar, eta aprilak batean erakiztu guztia goze greba. Zena, zetian ere, hasi zuten goze greba, silo askatzen aizian batzuk, zeutatik atea alizateko, algezir esateko zian beste hiru presok ere bai eta murtzean, Apirilak batean e, preso batek 15 greba hasizun baitare. Eh bestalde aipatu Espainiaren estatun gose greba rotatiboa egiten aiziala, haudana hasia aurretik, e, larriki gaixo zeuden presoak askatzeko eskatuz. Eh eta ageratu inber izan dala gaur egunda onegora horrekin, baina baina bueno, parte hartzen zuten etako batek e, beragualdiak egonitula sandu ta eskuntit batekin eh eskuntit bialgeteekin matea eta proposamena luzatu salbuzpen egora honi, erantzun kolektibo bat emateko modu hortan. E, Gosegrebe hauen, lehenago ere, intituzten beste gosegrego batzuk, amagostaldi batzuk, grazela e, ezberdinetatik, eta informazioa autokata.info webunean jaso aiteke. Baina gosegrego bataz aparte, motiñak ere izandia dia, e, lantzarlo tenta hitxen izan talen engua, martxoak amagostian, bertan, A zian ere bai, Pikasente ere motin saiakera izan ezan ez hala atean zan ere bai eta hiesaldi saiakera ere bai. Eh, sanbardagoan ere e, funtzionaregiak ezkutzatuta eh badaudela eta, eta batzuk izan zutela zuzendaritzak maskarillaik ez erabiltzeko santziela alarma ez sortzeko. Madriden ere itxialdiaint zuten eta motin saiakera ere zabaldu zan izantzala funtzionare, funtzionare batek positibo manostian. E, Mekon ere zerbait izan zen, eta amairu preso bat zituzten izolamendua. E, eta sototaren juzetik ere salatu zen dezinformazioa eta kasuak isiltzea. Eta, ditxo, kasuak isiltzeanak kartela askotan salatua. Baina <coughs> e, beste egintzago, protestamuduk ere izan dia, hainbat karteletan. Eri dezkuatrakamintzen, e, maindire gerrezituzten protestamudun, eta sinagura bilketa bateri intzuten, komunikazioa berriz hartziko esan ez. Denriken ere Enrique Nerepakira que momentu berian, eh, patio argistatatzeko protesta moduan, Malagatik ere, Alaurindela Torredik bideo batza baldu zan salatuz eta protesta daituz, On kalenten ere sua intzioten entzuten patioan eta iotzea iukointzioten protesta modun, bigarren asteakoan ja 160 preso eta boste kartelero mentzen duen ja bi, eh, guardan ere ontzian istiluk eta funtzionario batek eh zuen e, preso batek eskaintziola eta bueno orokorren tentsioa ijotzen aidiala ere bai eh aurren kontratu jendia isolatzen aidiala azuera nere preso baten familiak saratu funtzionario gehurtu ez eta gara buka duen bisitak buka dizkiela alarma goran e, ondorioz Eta bon, ez dira egora berrik igual eh, karteletan, baina bueno, eh, leku bat baino gehiotan haipatzen ez, intensifikazten nahi dela, salgu egora hontan. Eta orokorren korren ia denetan salatzen dana, eh, komunikazio nete eta egora huetaz aparte, osasun egora nazkarrik, informazio falta eta kontzinarioen utzikeia ja, e, segurtasun eurriai dago kionez. E, ontaz aparte, haipature bai, e, Espainia araztatun koronavirusak eragin dailtan lehenengo presua, Eta gure bitan esango duke urteko emakun bat izan lehendikere lehen dikere gaixotasun bat zituna eta alare da espremenetan. Eta iz, ez da hiltan bakarra, eta dibide ez, preso bat hil da esango duke, ustean ez funtzionarioen funtzionarekin diskusio bat dukita gehi solamendu amantzuten, eta horrengo gunean familia dituzien, esan ez bere gutu azbeste ditula, eta gorpua ez ditagaten errezuten, eta beste preso batzuk, e, esan zuten behaketzula beha bere buruaz beste egin, eta horietako bat, bat e, isolamendua bat zuten debaik. Eta, bueno, pixka bukatzeko, e, esan beharra dago informazioa jasotzia zaila hecho, azken informazio da hola momentuaguetan, deitxe bazken aste honetan informazio gutxiatea da, ego gutxi ditxiztegu bintzat, eta koronavirus kasu buruz, hendidik zaila dagoaz, e, esan bezala, isira azkena idealde batetik, eta bestetik e, preso esalatzen bezala, osasun asistenzia dan bezalakoa da, testak ez egiten eta da da bar. Gero komunikazio buruz orokorren esatean da e, dei geio inda dizkela eta leku batzuetan smartphoneetatik bideollamadak erein daitezkeela. Baina guan bueno, aldi beren adidez lengo osteguneen idazten zuten Tenerifetik esanez, konfinatuta dazkatela, janariare txabula amatiela eta dei bakarrain dezaketela, eta teoriaan 15 eguji. Ordun, ba bueno. Eta oi, bueno, gero seguro ez ma prozesta ondiala ta ez ditutenak aitatu ez dena jasota berne biltzea baina bueno, ato zen datosen ere nere jokoa aipatzen. Spetzetako egoerak beste kartzela hundi hontagertu bat zen. Eh, urrengoan gertatu dieanek eta urrengotan munduko beste leku batzutan ere gertatzen aidea egin zen. Ze momentu badaia ba, oso hartu gai zaten ideala spetzie dagokionez. Eh, hondia asko murin fuerteak eildagoak. E, eta hemen ikustea da berrizte hola estatue coronavirusa eoneo ez que lago algo estén jarraitzen, eh? Eh, da, honekin bueno, bugatzen kartzeletako egoera, hurrengoan geio. Dame algo para que lo haga. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo Eusebio están comiendo de mi mano, alimentando mi juego, están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Ya han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme, no saben cómo. Ya me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo hago un cebo están comiendo de mi mano, alimentando mi juego, tan esperando que caiga que tenga algún descuido. Ya mal hora pasate el enemigo, que salvarme no saben cómo. Probatzen, probatzen, bat, bi, iru, ongi entzunda? Primera. Ongi, Ongi. Ongi. Zaudela saia euskaragatik ari gara. Inoiz izan den. Egoerariza minena pairatu dugu bikoiztai eka urten. Euskal bikoizketaren. Desagertzea. Norbaitek, ez badu zerbait egiten, ez da euskararik entzungo zinemetan. Gauza tristia da gero, jaurlaritzaren babez eta laguntza falta. Lotxakarria. Etxigarri eta negargarria bikoizketaren zokoratzea. Hilartera nio. Bizireuteko neurriak hartu beharko ditugu guztiok. Hauxeda, azkeno harra. Gehiegi estutu duzu eta ezpadu zue atzera egiten. Neurri irmoakoak izango dira, ekstintzioa ekiditeko. Kalte izugarria egin zue. Aldatzeko karaila da. Guau. Wow. Egia da, arrazo josoa dute. Horentxentzune zuena, bieuse elkarteko ekegina da. Euskalbikoizketaren Bikoizketaren egora larria azalduz. Bi elkarteak 2000 eta hemen hartu zuen greba egitearen erabakia. Haien lan baldintzak urtetik urtera, tamalgarriagoak malgarriagoak bi urtzen ari baitziren. Mila bederatziren da larogoikoa markadan, bat zegoen estatumaiako bat. Baina, eskumen hori autonomia arkidegoetara pasazenean, baldintzak pikutara joaten asiziren. Merkatu handia zegoen lekuetan izan ezik, Bartzelona. Xavier Alkiza bikoiztaliak argi aldizkarian esaten zuenaren arabera, egora horrek gaur egun, telesagin eta pelikuren bikoizketaren emaitza oso eskasea izatea ekarri du. Hain zuzen ere, greba hontan parte hartzen ez duten bikoiztaliak ari dira bikoizutako pelikula bat edo marrazki batzuk ikustean, aberraziozat jo berdinen gauzak egiten. Adibidez, marrazki batzuetan emakumezko pertsonaiak baldin badaude, emakume batek lau pertsonaien hau egiten ditu. Murrizketa atletik ideia bat izateko, alkizak dio bere kasuan, sei urtetan euneko geita mazazpiko jaitxeira izan duela soldatak. Baina, horretaz gain, orduko purua ere murriztu da. Kataluñan Katalanera urtean mila ordu bikoizten dira gutxi gora bera. Eta euskarara aldiz, eun dago ibat besterik ez. Bikoizketa ez dago krisian. Euskal bikoizketa dago krisian. Bi eusek dio arrazoi politiko eta ekonomikoen gatik dagoela egora honetan. Izan ere, eta aurrekontuaren erdia, gaztelera egindako telebista batean xagutzen da, ETA-bebin. Gaur egun euskalbiko izketa, gako handia izan daiteke haureta gazten artean euskara sustatzeko. Ezin dugu desagertzen utzi? Bueno, ba, entzun dezue Euskal Bikoizketaren egora osolarria dela. Gainera, kontuan hartuta konfinamenduan gaudela, ba, horren aurraskok ez dute kalitatezko eduki handirik izango Euskeraz ikusteko. Bueno, ez aurrekta, ez zelduek ere. Beraz, Euskerazko, Euskeraz Bikoizutako filmak ikusi bat dituzue, web horri bat gomenatzen dizuet, vale? E, Baina, hartu boligrafoaz nahiko luzea da. Euskal, gidoi, enkodings, enkodings, barra diagonal a, aurkibidea, barra diagonal a, almohadilla, barra diagonal a, movies. Mañanas ya no tienes Facebook me llamas se programetan parte hartu nahi bad zure emailera idatz dezake zuela palmondoirratia abildua riseap.net riseap riseupidastea edo bestela gure instagramea palmondoirratia Tengo esta esterita que sangra y no cierra y no sé qué hacer Decime algo Leo Hola, mejor que mal acompañada sola Afuera hay 20 piba haciendo cola Si yo fuera vos estaría daría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar zero Tauain, tukanak eta hieskorrekti moakirratiko partaidei egindako elkaresketa entzungo dugu. Beraz, adi! Adi! Guzortu ginen, enbor beretik, sortuko dira bestean burruka hortan idango duten. Lugaitz arda aska gaztea Kaixo, gaurkoan, tximua erratiko bi ditugu. Hola, hola. kaixo. Kaixo, zer matoz abete? Kaixo, oh, bondo, kaixo, kaixo. Hey. <laughs> ba, ba, pozik. Zuek entzuteko ilusioz. Ba, nahi ba momentu batean aurkeztu zuen burua. Entzurek jakin dezaten zeintzuk zeaten. Hale, itzi, hale, aurkeztu zurea. <laughs> enga, dut, dos. izan ba, uste dut izela, irratian ibili nintzelako. Eh, chimua irratia sortu zenian, eh, ba, orce tokatu sit zaigu, joten ginen saio bat baino gehiago gitera, Eta, bueno, ba, ortsu ibili ginean, irratean ibili ginean, aekan ibili proiektu gehiagotan ibili naiz, eta horrendik ere herrian elkarre topatzen dugu. Eta, bueno, ba, posikatu dezuen daia etximoaz egiteko. ez tekiz egeio nola orkestu nere burua. Horaztan utziko du, orengoz. Bale, ba, ni pehio naiz... Tximoi Erratiaren zorkuntzan hor inbili nintzen, azira-aziatikan, bueno, kontutan hartu dar da hor, Erratian, ba, kastetazunak ematen duen hausuar diarekin elduguen iola, Errati sortzeari. Egia da, bagento gento zen, ba, gazten batzarrati, gazten batzarra sortu zen, lairogi garren urtean, eta, iaia ia zan, untur mailan azarten, lan egiten zuen talde bakarrak. Egia da, arahi lasarte izan ezitzen herria bezala eta kultur maian ba, desortu bat zala. Entzitardun ba, ideia euki genuen ba hori, ba irratia sortzeko, bergarai horretan, ba zabontzalako beste herrietan irrati libren mugimendaren zorrera. Eta horri hori, hori entzuntan hori eldu benion. Bari? Bai, oso ondo. Lehenengo galdera ordun zuentzako, azkenean e, aipatu zue zerbait aurreratu zue, baina E, zergatik sortu zen tximu erratia? Bueno, ba, lehen... E, Lazarten oso movimiento kultural... gutxi zeon, gazte bat zarrak egindakoa... Iaia ia, bakarrik, udaletxeak txea kezuen batele laguntzen... Ba, normalki beti oztopoa jartan zituen... Lazarten esan herria hoa indikan... Eta, bueno, gara jorretan... Beste herrietan Errati, errati liberea sortu ziren... Gara hortan gazte izan alabedi... Nafarroan Iruinjantze oneguzkerratia, Oreretan Zintzikerratia, Zintzilikerratia eta Donostin Xintxarri eta bueno, hori entzuna, ba, ba lagunen artean gaitze egiten, eduki genuen ideia ba kreatifa ba, sortzeko lazarten. Eta ordun, ba bueno, ba Andolagin ba, hartu genuen alabidiko jendearekin, eta ba, Gasteiztik eh ba, teknikari bat etorren lasartea gure irratia ba, teknikoki sortzela. Eta bera ekarri zegun aparatuak, emisoreat, eta behin ja hori eukita, bueno, hasi ginen bilatzen leku bat ennuendikan emititu, ze, ez dan gauza erresa, eta behaztan balintza belezibat zuekin, eta hor horre lebi Hori da, hasi da, dirurik baina, bolondate ondia, eta horrekin bueno, ba, gaztetazunat ematen dio ematen duen hausarriarekin hasi ginen. Bai, nik pelok aipatutako, aipatutako asamalada ura ezagutzako aukera izan noen, e, hor mugitzea eta parte izatea esperientzi oso interesgarra izan zan. Gero e, proiektu honek forma hartu zuenean aekatik e, tokatu zitzaidan parte hartzea. Aekan ikaslea kurratx bajuetatik hasten ziren gurekin sekitena ba, e, praktikan jartzen eta esperientzi realetan jarduten. Eta aekatik behiratuta ere e, oso oso proiektu interesgarria iruditu zitzaigun ta anjoan ginen e, saiiotxo bat e, egitera eta astero astero gu ere parte hartzera. Gerora neretzako zer izan den, e, proiektu politua bat izan zen, oso era kargarria saio gehiago ere guztos egin nituen e, tximoan eta eroroa bai izan zela e, proiektu nazionalago bat eta beste irrati batera e, ba, joateko bonbidapena torrezitzaidan, pixkat ba, tximuan egindako pausuei esker jardunagatik. Orduan eretzako tximua hori. Ba, proiektu oso polit bat, asko ikasi, eta oso zondo pasaren nun, zaioz bardinak egiten. Hori izan zen nire, niretzako, eta, bueno, ba, horregatiko horatzen dut oso oso garai polit bat bezala. Primera, na, tal du guztu, eh, bueno, bota bota, pello. <laughs> no, esaten du, no, bat, ikusteko nola egual, jendearen, nola egiten zen, hau nundikane egiten zen, ba, bueno, ba, esan ditekera, izan zen, haralar plaza, Uste, lehugarren zenbakian, atarian, hor lortu genuen gambara bat, eta hortikan gambara txiki-tsiki bat, eta hor montatu genun estudioa. Ba, diru pizkaba bildu, aparatuak erosi agarabidiko jendearekin ba, montatuan, pizkat, hola, mai, kontrol maia talero gero gero txiki bat, hola, hor metan egunkarik eta arrotat Biltzeko kartoiak eta, hola, pizkainzono eritzatzeko, eta, hola, modu, modu zisten batean nazik ginen, eta, hortikan frak egin, honen e, azan, ba, dorre bazala amaika pizu, eta, du, ba oso hona zan, lortarako ez, antena jarrikoian, eta, hortikan, erri osura eritzin ginen, eritzin ginen arazorik gabe. Gero ere, ba, bueno, horre bazukan bere alde txarra ere ez, berria batean egotian, ba, bueno, beti, gora eta Azten zorean ibili, eta, bueno, batzutan, ba, bizelakunak ere Azarri egiten ziren horrela haktik, ezin. Baina, bueno, horrela or Azigineen, eta, egun uste, bete zentzuen, o bete zun tarte bat Ba, herrian, oso gutxi zeuden ez, ba, bueno, bizkat, herria Berpisteko, herri movimendu, movimendua berpisteko, aukera mateko jendeari Erlazidak galtzeko, e, eta zentzu horretan, oso emankorra izan txan, ze, egun jendea posibilizan hortan, eta baliozun de 2000 uh, desberdinak garatzeko, talde desberdinak oso desberdinak, ozionz, programak oso, oso desberdinak ziren, kirola, berriak, musika, estabaila batzuk, zentzu horretan ba, bueno, emankorra izan zen, eta duzte jendeak tenaz hartu zuen hori bugatu zen ean, urte batzuk berandoago ez, proiektu interesgarria izan zen benezen. Bai, erabaz da, adoz, e, txoko bat zan, oso txikia zan ganbara, baina asko eman zuen, oso eman korra izan zan. Han batzuk atera besteak sartu, erre hartzen genion, eta hango mikrofonoetatik e, ateratzen zenak handia zeukan. Segara hartan e, konturatu behar da gaur egun, Ez bezala e, bai musika komerziala gain aztuta publizidadeak medioetan ez denokoan lekurik eta herri moimendua esatenndegunian herriko e, kolektiboek benetan ez gen e, lekuak non gure aldatzeko naia gure proiektua gure antolatzen genituen gauzak. gure gauzak ez duukaten ohiatunik gaur rez bezala, ez gaur, agut orduan mentzatutzun handia zegoen alde horratatik eh herriko eragilak eurei mikrofonoa jarrita eurek informazioaren iturri izatea hori ostrak horrek indar handia zeukan ados ha, orrean asaldiguzue beraz gutxi gorabera zen izantzen chimoa irratiaren sorrera Etan, aizeta, aipatu zuen, ba, nahi e, taletan, eta nahiz eta haipatu duzuen, eskatu nahiko gondizueke pixka sakontzea irratiak zituen ataletan eta atal bakoitzean zeeragiez berdineek parte hartzen zuten. Haipatu duzuek ba, ahekak parte hartzen zuela, gazte mugumen duk e, parte hartzen zuela, baina hori ez haratago erriko beste eraginaren batek hartzen zuen parte. Baina, adibidez, oztagarrak e, bera kiroari guduzko problema propioa zeukan eta hamenetan gaina, jendeazko jarretzen zuen programa hori. Kulturmaian mayan concurso bat zion, e, Oztieral taberna dezberdinetan taldeak banatu, eta tabernetatik parte hartu, horrek ere egia oso politxasala, e, Oztieral gauetan hori egitea. Ba, e, yes. e, Muzika dezberdina, eta zen zen zen, bueno, bainera bat zion edatik musika edatik heavy, bat zion rock and rolla bat zion folkloa, agenda eh mota desbrenak eta jende hartzen san gaztiak diskoa hastera sensu horretan ba bueno, eztabaida politikoak ere, alderdi politikoak basuden, eh partaituzuden, eztabaida bat herriko gehihei buruz, eztabaida batzu sortu ziren. Bazen eh sensu horretan zabaltasun bates, importanteena orriz ala koiz eta gero bueno, eh isi egiten zuten programa Gau meintzako, horri izan la estrella, ez, oso, oso jarraitu azan, eta benetan oso, oso oso apolita egiten zuzen. Ez da, hola, ez da egila, iziart? <laughs> bueno, e, guk ez gen duen, beste goberatu nahi dut e, e, txintxarri izaneko zai gura larun bago egiten genuela, Sara Carter, Marijo Bibas, e, Pirrutxen paperean, e, Josemari eta Huekin Porrotxekin da, asiera hartan bilietako patxi eta, eta neu eta egiten gen eske ezke, telefonoak zuen, kriston e, armazan, osea aurrekin hitz egitea lehiak eta jartzea elkarrezketatzeko beti ba, aurren bat edo neraben bat izaten genuen, orduan atalagen nituen, e, juten ginean ia iruroko lauokor eta eta hondiakin handiakin jarduteginan eta etxetatik egia esan, bat bateo arditan, e, bai e, esa izate esan parte hartzea, eta horrek bueno, ba, badu goia hartzuna, ez? Herri batetan egiten danian, asaioan ondo pasatzen dutenen umeak eta parte hartzen danian, ba, beti usten du horrek Izarra, Izarra, enuk esango pello niretzako Izarra. <laughs> Izarra, nik oso gogoan dit, e, larun batetan, tabernetatik, e, taldeka parte hartzea gambaratik izeneko programa ark, e, gainera gogoratzen ditut, e, nola ibiltzezian, hori nola prestatze zuten, e, hori gare beste talde txobat jardutze zan, eta zan e, laletxe, osea, tabernetara joatea merezizun, ze froga bat delat balortu hartzen o, o ez dakit bat edo ez dakit zen koatzen ez hilargin, e, enciclopediak bastarrian irikite potentzian galdera ez dakit nungo hiriburua ez dakit nungo ez dakit zer eta jo kristoan bientiaute santa bernatan kavernetatik parte hartzen zuten taldiak eta talde bakoitzetik igual prenda bat egitea korrikan norbait atatzen san etxea zerbaiten bila eta gero, ba, gambarara, o sea, tximuara eraman bartzuten, da... Kristuna izan zen, nik uste tizarra emango nioke lan nik eh, hostiladetako programa ari? Baz, bazan, bazan polita izan zen di. Anekdota gau lan, bezala anekdotak eta gaur egun ezagunaren manu betz sortu, ba, tximu errakatik egin Eta iberakun baina dago, egitea, erazapela torzen zen, egan duenetik, berez, hori eta itziar hortikana terapazik den, Eta ez guztiak zena, paiazua, perritxe eta hortikan hortikana irritakoa, berez. Bai, bai, nabezera, bai batxi jaba zen, batxi biltze zen, eh? eh, porrotxekin eta ja zer biltzen, baina bueno, gurekin egite agerturatu zen, bai. Eta gazteak, gazte asko nik ez nuen kontrolatzen, baina musika ezberdinetako e, saioak e, baziren, ez, bai, oi, bat ziren, ez, pelion? Bai, hoi, batzen bat, esan nuen beso. Gebi emetan iburuz, guk ezagutzen dituen gazte batzuk, ezagut zentroan ibilita, ba, zazutatik etorri eta, edo beste, erreko beste ausutatik etorri eta, jendea gaztea, jendea, ta, hortarago baliozunez, jendea horri, etzen zionez, e, horretik gazteetet. Okay. Benetan politia zantzara, bon, pizkat, e, Riko jende aur biltzeko, bueno, gero horrek bat beste beste aurrera mateko bilerak egin beharra, errazio sozialean lan dirua diru bat berez hortanako marizko zozkieta beha egiten santa horrek badu bere ondoan beste movimendu batez eta polita izaten da, eta bueno, ba, ez bakreke maitza hor ateatzen gaina erratian, eta horrek sortzen duena ondoan ere. Baina beha esan zen. Bai, finantzia esate baterako txandaka joaten ginean artizarrea e, sosketa hori egitera. Artura ere txandaka ganeukadan eta egia da horrek... Finantziazioa hori izan zen batez. Bate. Nik bilatu dut gaur, e, sarean ibilina ez zerbait baute zegoen, eta bilatu dut, laro eta sortzian esplendida fiesta de tximu erratia idatzi zuen eginen Pablo Kabezak. Baina ezin izan dut artikulu irakurri. E, Finantziazioarekin egin ziren, ezta da? Hore e... ba, hoki genuen zuertea bere hor, gero makia sortu zen, Makia han hor, ba, herriaren herria eskultabeitzitan ta hor e, jaialdiak erabili genun, naina or, enengo, a, erabili, jaialdia erabili genuen, denun baina hor lenengoa ustelengo goiabil egin genuenengo jaialdia santzan lapoi records ta barrikada bat dira ta pankiak eta jebian batera Bye. jarrita bueno Nero, beste jaialdi batzu e, jarretu egin ziren hor eta seba non eh era ari gara itsegiten, baina ordua saldu irratien logotipoa, zuet gaur hor or, bal mundu irratia hor zuena. Eta nintekan datorren izena egin txibua, ba, bueno, ba, esan beharra labako, bera be, ja, irratia montatzen eginela, ba, bueno, nera nahi ari, inaki, e, bera lan iten zuen eginen, eta okorre duzitza joan, egiten duen marraske lerriari, eskatzea, posiblesun, logo bat egitea. Olariaga eta berez, olariagat gehintzun, atxon olariagat behar gehintzun marrezkia, eta erdun, ekarrizun, anaiak ekarrizun, eta zantzun, mira, hau egin digu, barrun, zato, oz, zeopolita den, barrun, hortik, aneja. izen jarrita ba, jarri eta zion, txibua, bat txibu ekarri du dugu. Eta hori zantzangaina, ikonobezera, oso, oso, oso erakarria dena. Uh -huh. Ba, hoi ez nekin dik feio, hoi esnekin, esnekin, egin zuen marrazkia. Na, Hori bai gero. Mm -hmm. <laughs> Polita. Orduan, e, zen esango zenukete gutxugarabera ba, irratiaren ibilbidea eta zergatik amaitu zen irratia? Bueno, hasi ginen, irratiarekin laro eta bosgarren urtean ora. Hor ideiakinta, hor montatu eta... A... Gero gaita sortzi garren urtean horak bukatu zen, bi urtetako garapen horretan, egia zen, am, erabat amat horreak ginen, bi erakin erabatzen genuen zer egintan horak egin, eta, bueno, funtsenamendu horrek, ba bizkaz, e, zen, luzera begirako proiekturik horreak benetan ez genuen lan du. Eta hor, ba, gara jo horretan, egun zen, e, aministaziotik zai, zaiak erabat errati galitzeko, isteko. Ta hemen lasarteneri, ba bueno, eh izena, baina bueno, batek xalake xalaketa eta hitzitzegun, amable desotik dizegun nachu bat erratiaan gelditzea edo bestela xalaketa taizuna hasogok egin ditura eta zentsu horretan ba, bete ez haser eta erratia istea, ba, ute beldurrezego egin genuen tardun, ba, horretu dituzan ez, ez, ez ginean izan benetan e, kapazak horri or, aurre egiteko eta etxorkusenako proiektu e, bat sortzeko. Hori adibidez gazteizen e, arabi edo iruña eguzkik hori lortu dute. Horretan e, zintzirik erratiako hendikan funtsuatzen du, hori ba, ere ditzen dira benetan, hori errati libre bere, lehenengo zentsuarekin bakarrakez. Ez alero, bono, usurbidean egosan pakotxia erratia, erran molotov, eta usurbikoa ere bertan behar dituzan, ez da, errazari batean bora, errati batola eramatea, eta arduan, bono, horretan, laguntza erik ezpadezu eta oztopo guztia jazten badizute aminizte ezotik, askotan, amore matean deguta, kasu ontan gazartekoa, tximu erekin hori gertatuzitza igunez. Uh -huh. Bai... E... Laro eta ean eh Uztarrilak 10 e, komunikatua, eh Txingo Irratia bezala, baina egilla da eh Peleozuk bezala 89ako ja e, itxia hongo zela. Komunikatuak esaten zuen etori zirela eh bi inspektore, Telecomunicacioneseko bi inspektore eta emisoran sartu eta presentatu egin zutela. Eta komunikatuan aipatzen dira bost urte, baina hortxortxe izango zian lau bat urte, edo zuk esatzen desun bezala. No, baina, bai, bai, bai, bai, bai. Eta bai, ados, ados eh, jarduteko indarra behar da, antolamentua eta finantziazioarekin asmatu, eta haus askorekin asmatu ziren, eta proiektuak ahotsa jende askorien bantzion. Eta egia da horrelako proiektuek e, elikatu egiten gaituela, ez? E, ari dena, oi hartzuna baldin badu, egiten ari den hori zabaltzenko aukera baldin badu, ba, elikatu egiten, date teindarture bai. Baina luzera begira, pelok esaten dunarekin ados e, egia da proiektua bera. Ze, Belio <laughs> proiektuaren bultzatzaile proiektuaren bultzatzailetantrolamenduan da gehiago ebil dezinen, ez? Eh, gu gehiago ba hots, batzarretan eta eta bueno, proiektuuan parte izan ginian bainogia da aurrera begirako bai behar isaten dala, ez? Holako kolpe bati, ez? Illegalak isendatu eta jarduera batola hizteko ta hola, hola daudenean kontrako indarrak bai behar izaten da gehiago, beste zerbait. Ba, bez pixka bat aurrera egiteko? Primeran, ba, zalbi guztu erratiak e, zein ibilbide bide izan zuen, eta orain e, humoreari pixka bat eltzeko edo, ba, duzu egoan e, tximua lotutako anekdotarik. Ai, ba, ez <laughs> <laughs> E, bueno, haiko proroga diseina zuntaupada, taupadak eta izatezan e, beti haseleratu <gülüyor> tentzi zaigulako bihotza mikrofonu aurrean jarrita eta oso oso gauza politak eramaten zian prestatuta eh saiotsu hori ostialdetan egiteko baina da taupadak, es e, bihotza gelditze sala azkarrago seatzen. Nik Oro imenak aipatu ditut eta ez dakit, ez dakit, e, anekdota gehiago, pehiago, e, ba, gambarako da, roi beza, bai. Lehen aipatu duguna. Ezan lepekeen, azarten, atela dena, e, pegatinarik auzartuena txipuak ateratzuela, nolazan, ba, <laughs> egun batean, bueno, jaialia bat antalatu baxan, eta halkatezak e, entzun, ba, debekatu. Eta hor duen, aterazan, peratina bat, kaldez, aguztat ez boba. Eta duzu, peratina hori jendeazko geramantzun, herrian, e, aztegukara horretan ez. Bilea nire eta bezera, ikusteko, hor bat zion, boterian egin bat zion, horremanak, izosonak, eta bueno, e, hori horrein daz, eta joan, eta horretan hori, hori, hori bat diatatuzan ez. Aipatu dutue, ba, lasarteko talde desberdinak parte hartzen zutela, baina, Ze erantzun jasorzen duten lais arte harren gandik? Usted, nik uste base, eh, arreman ona, odo hartu eman ona, eta zendearen, intzuten zuen gero, bere gara ian, jakitea zenbat zendek intzuten zuen, hori ezin eskoazan, gara egun daude, gara egun de jakiteko zelio hartu duen, bai egun karietan, bai gerratietan, ordu, bere gara ian oso zailazan. Arredetan, txiki bat, horri buru horri irotuta, batean donosti irratia, o ikusko irratia esan bere garaian, donostin, eta, gombidatuak hon ginean zintzilik, e, donosti ditik, horretakoa, e, ezan dut? zintziliko horretakoa, donostikoa, eta gu, bu. eta, bueno, hor, hon ginean irrati buruzitze egiten, eta momentu batean, jarrusuten, baina, baina, dailak egitu gaukera, ba, ez? Eta, egontan dail bakar bat, Da dituz honak zan eh basoundi baiaratik batek esateko txibue erratia entzutzen zuela. Da udugu izaten. Bai. Mea parte parte guztia gaituz. Baia, beste. Oretatik ez da, niotze dituta. Azatetim bai, ez es da no bueno. Ba, bai, telefonoa erikitzen zanean, San e, termometroa, ba, zan telefonoa, eta bestea zan kalea. Ze kalean, goatzen naiz, e, tximua irratiko kartel mutuak jartzen zirela, eta hor beti aipan menen bat, es, maingurun bat mazion, edo programazioa, edo rotulorak inbetzen zen genitula. Goatzen naiz, ala zan, ez da, e, tximua kora etzen zio dai, da, es, kartel bai, mutuak, bai, dain. Karten mutuak, eta panela jarrita genitun ok, eskeridura guztian, eh jarrietan dela. Komparatzen baino bai gaur egungo, osea, kultur maila egiten diren ekimenekin, ustez gaur egun erresegoa da teknikoki zerbait montatzea, baino asko seiagoa da oi hartu nei sozialea. Osea, guk teknikoki saiago izan zitzeken, baino gero peskate erresako jendearen arte iristea ze, asko ze gauza aukera laburragoazan. Gaur egun, aukera oso zabara da, eta adibidez egiten egiten esaretena, gaur egun jendea hortara biltzea, hortara urbiltzea, jendea gintxutea, parmondi urratea, eta Hintan. gaur egun zita, ze aukera dagoen, oza interneten bide, zenpa gauza daude ikusteko pelikula, ezea, denetatik dago jendean eskura, oso zaia da jende erakartzea. Zuela. Beres, Ez dakei daiz kontrolatu egiteke hori baino. Eta uste diferentzia nagusia hori dala ez. Oso zaila gaur egun jendea biltzea proiektu batean. Jendea da bil batetik bestera, jendeak aukeratzen du zer ikusi nahi duen. Eta hori uste gaur egun diferentzia nabarmena hori da ez. Zaila dala benetan, kopuru haumdi bat jartzea edo biltzea proiektu baten atzetik. Ze iruditzen zaitzu ezuei. Hombre, orduan herrialdizkaria falta ziren, nik beti pentsatu dut bertako hautsak bertan e, indar gehiago dula e, askotan, nahiz eta, bader, ez dakit nola esplikatu, e, lokalean pentsatu eta, ez, eragiteko lehen herrialdiskari rik etzegoen eta herriko taldeak e, zer esaten zuten herrian bertan, horrek berez badu indarra, naiz eta e, beti ba zabalago, ez, berriak e, hartu emanean gauden. Ez dakit, e, bai, gaur egun sailagua e, da denak e, aldi berean e, irrati bat entzutea, baina horrez keztuken zen e, irra saio hon bat egin edo programa txiki bat egin eta hori a, zabaltzeko podcastak diala, e, whatsappak diala, ez dakin nola dala horrek ez du interesi galtzen. Bertetan, bertako arazoak e, kontatzeko bertakoa da, e, hau txik zuzenena. Naiz eta bakarrik ezin dugun ibili munduan, baina Zagirik. Bai... Gaukera e... diferentia dira, baina bere indarra badu Beti izango du bere indarra. Ia da, herri aldizkariak hor daudela, eta hortik daukatela, hortik edaten dutela, edo hori dela, bertako informazioa dela, hor, ere. Baina, bueno, ni, ni nostalgikaban naiz, netzako haotxa, komunikazioa, irratiak, zuzeneko, zeak, ez, beti ezin da konparatu. Zin da, konparatu artikulu bat idatzi edo norberak nola espresatzen ditu, naserreakin, e, urduritasunakin, ez dakit, e, naitzako komunikazio asko zen biziagoa eta zuzenagoa da, eta irratia beti izango du beste gauza bat izango da. Oan nola zabaldu eta hori gaur egun, gauzaak diferent egiten dialekusten den nik, ez dakit. Mm -hmm. Ez dakit, erantzuten dizu dan Hore, bai komplementarioa da, narritazunean unio ardituta. Nik ez ari, bakarrik hori, ba, askotan ikusten dezu, odientzia, ba, ze odientzean duen emisio bateko, zelista bateko ez dakizu eta ez atergu. Asko zizaiago da, jenten ediztia aukera izugarria darako. Ozea, garraiak adatu gira, da, eta dauk ditugu 1903na, eskura, edo zen eta gu kaukeratzen dugu, ez. Osea, 5 minutu hemen, 5 minutu 5 minutu irakurtzen dugu, 5 minutu entzuten eztak izan, 5 minutu ikusten beste dutzea bat, eta zutu horretan da, errazagoa da hori ez. Lala. Baina hori, jende abiltzea zailagoa. Baina, bueno ez eta jende dutxibilduz, jende proieztan atzietik hanu zer importantena, azken finean da, egitea ez. Egitea, zutu esan zuten du, herria bizirildagoela, eta hori da, baluatu berdana ez. Em, herri baten bizitza, Tantxasanta Santa landu behar dara, eta du du beria, eta hori da importantena. Ez da éxito kistonek zitu eukitzea, ez? Ez onberes, zentu hartan baloratu berdara gaur egun ingo duzuen erratiarekin, balmondu erratiarekin, ba horztan, ez? Edo herrian, edo zentaldek egiten duen, edo zinekimen, zentu hartan baloratu behar dara, ez. Bueno, hemen gaude, herri bizirik, eta hori da, importantena. A unzondo. <laughs> Ikaste, ikasten da eginez, eta kospiratzea da, bueno, ba, egin behar den gauza bat. horri horren aurrean, betien ikusten du tokatuko zaikula, kospiratzea, antolatzea eta erantzutea. Eta ez izatea e, entzule badarek ez, egilea izatea ez. Gaur egun, interneten batean duen alde hona hori da ez televista bakarrik entzun dizakegu ikusi esak ez sumentzuz ez esak bueno, interneten mate dura da su aktibuitateaz. Es. alde importante nada es goteador beira beste kitak egiten ez aurrita edo zen nork edo zein talde egiten balin badu zerbait horrek ba, ematen du herriari aberastasuna ematen dios. Bueno, mi esker, eh, azaldu iguzten guztiagatik, esan ba, ezak egula palmondo irratia izai izango duen, baina ziur zuen eredutik edan da, eta ba, gure artean kolektiboki lanago egin ez, ba, norbanakoa eta herria bera ere aberastea lortuko dugula, eta behin eh, irratiaren inguruko elkarrizketa maituta, orain esperimentu espe, txiki bat egiten mugabiltza, eta astero astero herriko gonbidatu ezberdin bat izango dugu elkarrizketa egiteko izan eragile bat ala pertsona bat eta orduan zuek jakin gabe eragile ala pertsona gonbidatu hori zein den nahiko genuke galdera bat proposatzea ari ala beraiei egiteko <hieres> <hieres> Bai jolas jolas moduko da beraz eskeatu horregatik <hieres> <Jeo, rehatek>. Venga <hieres> osakodet Bota, Vai, bota, bota. Venga, Venga. urrengo gombidatuaren eh, zat. Aitortu biesa iguzu zerten hau txiko zenukeen guztora konfinamentua. Eta zer den, aldiberean, gehien eskartu duzuna etxean ehoen behar honetan. Aita, <laughs> be, dauka. dauka. <laughs> <Rudituzan> Primeran, eh, pejos bere animatzen altzara galderaren bat proposatzea. No, ba, mayana, ez dakitu baino baina bueno. Bueno, Amaierara eh, ama yerara, eh Eskerrik asko gurekin izateagatik eta nahi duzuen arte. Vale. ¡Tres cargasco! ¡Hondos dos seguidos! ¡Ánimo! ¡Ánimo el... pilla! ¡En vale. ah, su leizango gea! No, vale, ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor! Vale, amor. amor. <risa> ¡Zapaluaren borroca! ¡Paretaren izala! ¡Enerriaren negarra! Herra fax, hiten oi emparra. <tiren> Begira labentorie. <tiren> Begi horien historia. <tiren> <tiren> Andikumeik, <tiren> boter ose. <tiren> oi lur, oi lur, <enelurrenea. tiren> Maitean utira. Churiqua. <tiren> Nora Isiltzen denak, isiltzen denak, isiltzen denak Gure itak esan berriz desan, ez aitez elazu, ez aitez elagat Ta azkenik bukatzeko, programa ningo deuna tal berri bat azalduko dizuegu. Bale, e, orduan hori, e, tximua irratiaren elkarrezketa entzun dugu eta e, nahi dugu e, txinmoa irratiarena kasualitatez ba, ba ezagutzen genuen baina nahiko genuke lasartean egondian bestelako mugimendu, okupazio, borroka eta barren e, historia gehiago ezagutzen Orduan, saiatuko geha, azte azkenetan, e, kartzen historia gehiago horregatik E, kasualitatez, parte hartu badezute, zagutzen badezute, eta bat, e, imeleira idaztea eskertuko enuke, e, ba, aziaren esan dan bezala, udaletxearen jarrera gatik, e, hainbat eta hainbat borroka eta mukemen du, izan dialako eta eta anzturak angelitu dialako. Hortzuan, e, gure helbidea, horrelako zerbait kontatu nahi bai guztu de, izan E, palmondo irratia abildua bildua eh raiza eta hori ba gustatuko litzeguke zuen esperientzien berri izatea ba herritar guztiei horren berri eman eta eh lasarteren historia eh denon artean osatzen da. <Metroid> I'm not going to die, I'm not going to die I'm going to die from behind like yourself. فلسطين ما تنزلت عن العودة اطلب إيه أخذوا لبلاد من سبب إيه أولهم الكارثة الثانيهم وعدهم فيها بالألفين سنة ع كل حال هتنحلل التينير الكارثة هطلطنا سنون نعرف وين, وين. وربها اللاسمية دائقاً معاني اللاسمية مش لليهود احنا شعب سامي وين كنا الكارثة ألمانيا هم من يعطوهم أرض إحنا عزونا بس بحربونا لأنه رضنا وعدهم فلسطين كل واحد بتقولوا الإسلام تطرف دين. Minere ez dade balde Aimez deodolda malko Ixuritako herriek Frutua jada eman Abaitute mundura Dazerlitzazek Ege mundu hau gazako Tartzabarik non ernatuko Daritza ezpada espada Gernikan espada Gazako olibondoen Artean ernatuko daran Canada! eta bueno, guain bai bukatzeko gogorarazte izue izango geala stream.maritzusarea.eus b.zortzimila barra diagonala palmondoirratia linkian hasti azkenetan arratsaldeko zortziter ditan eta larun batetan eguerdiko amabitan. eta gure blogean podcastak igotzen jungo gea palmondoirratia.noblogs.org eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baitere eskerrik asko maritzusarea eta parte hartu ezuen guztioi Eta batez ere entzule guzti egin Eta badakizu, astean bitan, tente belarria, martxan dagota, zuri irratia, palmonda irratia. Mila esker, agur!